«Диве, де ти був?» – він усміхнувся. «Де ти був? Запитай мене про щось інше. Чому не ходили по межі людьми? Світ став злим. А ти добрий? Якщо ти добрий, то чому ходиш у чорному?» «Я в жалобі за любством, яке сотворив Бог. Ми йдемо разом. Гремлять громи, летять вітри, клоняться перед ним дерева. і Він йде попереду, бо я боюся йти». І він читає мої думки. Софія, я приготував тобі подарунок. Ми йдемо, папороть мені по шию, а йому по коліна. Дерева лежать, як білі кістяки. На протилежному боці хтось тікає від нас, чутно, як тріщить гілля. Диви, я боюся. Не бійся, тут б'ють теплі джерела. Біля них поховані тіла повстанців і більшовицьких учительок, яких ті повстанці розстрілювали. Голгофа. «Так, Софія, Голгофа!» Він веде мене до густих драчників. Там я бачу бузиновий кущ. Він чорний, як дивова туга за втраченим людством. А моя – за вчорашнім днем. Він не боїться подряпин, тому ломиться через щіпкі кущі. Хапає оберемок бузини і починає ламати його. Бузина заводить прощальну мелодію за своїми дітьми ягодами. Див сміється, і в його карих очах я вперше бачу радість. «Давай на торбу! Я нарвав цих ягід, щоб ти приготувала вино!» «Але диви, я не вмію! Я розкажу тобі!» Він миттю видобуває з-під полиплаща супілку і починає награвати мелодію. Я сідаю і задумуюсь. Я чую в цій мелодії слова «Ягоди ці, що для вина терпкого оксамитного зродили, візьми то окса... омий кроничною водою». Рецепт приготування вина нелегкий, тому слухай уважно, бо моя мелодія без повторень. Я вчинила вину, як вилів мені див. Кожному, хто вміє грати на супілці, наливаю цього хмільного нектару, і він грає мені мелодію. Незабутню мелодію, дива. Ви не будете проти моєї компанії, змусив її здригнутися голос Віктора. Поруч стояла Катерина, певне, проводила його нагору, а Амалія не помітила, як вони підійшли». «Ні, не буду, прошу», – сказала вона рукою на вільне місце навпроти, лише після цього усвідомила марність жестів у спілкуванні зі сліпими. «Тим більше, що мені знову передали пакунок із вином, а ви, певне, маєте фарт, якщо так вчасно сюди потрапили». «Ова, нічого собі. Катю, то вам доведеться принести нам два келеги». «Але я не впевнена, що тут можна», – завагалась дівчина. «Але ми вже одного разу так продегустували передачу від фанатів пані письменниці», – сказав Віктор, а Амалія спалахнула від його слів. «Добре, я спитаю господині, бо ще мені влетить». Невдовзі дівчина повернулася з келихами і сказала, що господиня не проти, адже це ексклюзивний випадок. «А з чого цього разу вино?» – з бузини, – стримано всміхнулася Малія. «Оце так, ми в дитинстві чавили її і обмальовували соком, мов індіанці». А батька казав, що з бузини колись робили чорнила, але про бузинове вино ніколи не чув. Чударнацька у вас фанатка? Жінка знизала плечима і далі тримаючи в руках аркуш совій, на якому було написане від руки те невеличке оповідання. Ну, якщо ви така добра, то будемо дегустувати. А давайте ще замовимо до нього якогось сиру та домашнього хліба. Ви не проти? Мені здається, що це пасуватиме. Я не проти, як скажете? Амалія сиділа нерухомо, розглядаючи Віктора, обличчя котрого було повернуте ніби й до неї, але Вектор його погляду мав би проходити на кілька градусів ліворуч. Звісно, якби чоловік щось бачив крізь ті темні окуляри. В Амалії вино викликало відчуття дежавю. Вона, як і тоді, торкнулася пляшки, відкрутила кришечку, налила по половині пляшечки в кожній келих, один узяла у руку, а другий обережно присунула до Вікторових пальців. Його рука виявилась теплою, а він відчув прохолоду її шкіри. Обидва, які тоді, піднесли бокали і наблизили до обличчя. Брови обох здивовано попозли вгору. Дивний терпкуватий аромат торкнувся ніздрів. Пригубили келихи і зробили поковтку. Обличчя їхні синхронно відобразили здивування і цікавість. Смак вина відрізняється від знаних виноградних вин. Таке не продається у винарнях. До порівняння смаків двох дивних вин, Нагіслених невідомо ким, додалося зіставлені ситуації, коли двоє чужих людей ці вина дегустували. «Незвичне, невже справді збузени», – промовив Віктор. «Кажуть, що так, точніше пишуть. Але ж я вам не зачитала оповідку. Ото вже дірява голова, пробачте, чекаю на каву, бо щось я знову відчуваю дощ». «Вам би на телебаченні прогноз погоди людям розповідати», – пожартував Віктор, ледве втримавшись від компліменту щодо її нової зачіски – який би видав його з головою. Ну, якщо вам важко, то не читайте, перекажіть своїми словами. Чи взагалі боги з ним будуть дегустувати навмання? Та ні, не настільки погано, дякую за турботу, оцінила делікатність пана Амалія.